51. Pitanje. Da li čovjek smije da donira novac za ljude koje je potrafila Allahova kazna, poplava, zemljotres i tako dalje, kao na primjer Japan? Odgovor je imetak musliman ima prednost. Kad završimo potreba musliman, idemo da li? Ja vas pitam koji meni pitu, jel ima, ima još glavniji među musliman koji nima treba hrana? Jer ima dosta koji trebaju odjeća, jest. Koji nema i organa i deka, jest. Koji ima bolestnici koji nima, tri, nima treba lijekovi i svašta, jest. Ima zarobjenika koji nima treba para da izađu, jest. Ima sirotinija i etimi koji nima treba para, jest. Kad završimo ovi i nemamo viši muslimani koji nima treba, idemo čala do kafiri da nima pomognimo pod cijel da ulazi u islam. Ali neki kaferi koji se bore protiv nas, to propis, al'hana